חכמות נשים בנתה ותה, ואיוולת בידיה תהרסנו. הולך ביושרו ירא אדוני, ונלוז דרכיו בוזהו, בפי אוויל חוטר גאווה, ושפתי חכמים תשמורם. באן אלפים אבוס בר, ורב תבואות בכוח שור. עד אמונים לא יכזב, ויפיח כזווים עד שקר. ביקש לץ חכמה ועין, ודעת לנבון נקל. לך מנגד לאיש כסיל, ובל ידעת שפתי דעת. חכמת ערום הבין דרכו, ואיוולת כסילים מרמה. אווילים יליץ אשם, ובין ישרים רצון. לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתער זר. בית רשעים יששמד ואוהל ישרים יפריח. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה. מדרכיו יישבע סוג לב, ומעליו ישתוב. פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. חכם ירא ושר מרע, וחסיל מתעבר ובוטח. כצראפיים יעשה איוולת, ואיש מזימות יסנה. נחלו פתאים איוולת, וערומים יכתירו דעת. שחו רעים לפני טובים, ורשעים על שערי צדיק. גם לרעהו יסנה רש, ואוהבי עשיר רבים. בז לרעהו חוטא, ומכונן ענבים, הלא יטעו חורשי רע וחסד ואמת חורשי טוב. בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. עטרת חכמים עושרם, איוולת כסילים איוולת. מציל נפשות עד אמת ויפיח כזווים מרמה. ביראת אדוני מפתח עוז, ולבניו יהיה מחסה. יראת אדוני מקור חיים, לסור ממו כשם מוות. ברוב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחיטת רזון. ערך אפיים רב תבונה. וקצר רוח מרים איוולת. חיי בשרים לב מרפה, ורכב עצמות קנאה. עושק דל חרף עושהו, ומכבדו חונן אביון. ברעתו יידחה רשע, וחוסה במותו צדיק. בלב נבון תנוח חכמה. ובקרב כסילים תיוודע, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת, רצון מלך לעבד משכיל, ועברתו תהיה מביש.